Дівчина в білому береті перебігла двір і хряснула дверима веранди. Я ще посидів на паркані, розгублений, зневірений. А відтак сховав ножа, стрибнув на хідник. Під сусіднім двором темніли тіні трьох жучків. Я вібрав голову в плечі і побрьохав по багнистих баюрах рибної вулиці на автобусну зупинку. Жучки?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 І навіть у найсмутніші хвилини я чекав на нього. Про майбуття мріяли герої книжок. Його прогнозували газети, що їх я читав матері, поки та пряла біля каганця із жовто-червоною снарядної гільзи. Його обіцяли вчителі. На противагу матері, яка вірила тільки в сни, я беззастережно вірив і вчителям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 Аж до темно-синього крила лісу по той бік жерелі. Ще краще проглядалося воно з цвинтаря, який стелився зеленими хвильками давніх могил довкола церкви. Церква височіла на тій же горі, просто школи, по інший бік вуличного річища. На великих перервах ми грали серед могил під липами в жмурки.